Velkommen indenfor til endnu en omgang af købmændenes klub. Vi har lukket en gæst, en ny gæst i studiet, og det er i sig selv en bedrift, synes vi, Niels Christian. Velkommen til dig, Per Rud. Vi har glædet os til dit selskab. Og jeg tænker, vi skal starte ved noget sådan lidt nyt. Ja, jeg ved faktisk næsten ikke, hvor man skal starte med dig, her, for der er så mange muligheder. Men vi skal starte med noget af det nyeste håneretten i forhold til Niels Christian. Den har du vel? Det ved jeg ikke, om jeg har. Nej, var der ikke en kamp ja, her for tror, nylig, hvor jeg, HB Køslo FC København? Jeg tror, Niels Christian, han, uanset hvad jeg har at sige, så vil han altid komme igen, tror jeg. <laughs> Det er godt sigt. Men vi har, vi, har, vi har både hånet hinanden, men vi har også vi har også drukket drinks sammen, så jeg tror, vi, vi kan godt begge ting. Jamen skal vi så ikke prøve at finde en mellemvare i dag? Jeg tror, jeg glæder mig fantastisk meget. Jamen, det er, en god, det er godt sted at starte, ja, øhm, Det er ikke nogen hemmelighed, at selvom vi udkommer på en onsdag, så optager vi om mandagen. Og jeg synes lige, vi skal starte ved det, som er sådan præsent for os alle sammen, netop det, der skete søndag aften inde i parken. Fordi det var lidt usædvanligt, ikke den måde kampen derinde sluttede på, men det, der skete efterfølgende, hvor Jakob Nielsen, direktør for AGF, gik ud og udtalte sig i nogle vendinger, vi ikke er vant til at høre. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød umiddelbart efter. Var eller ej, så er det jo hele tiden en, en, en, en, en, en typen på vægten af favorisering. Tilskuer eller ej, de er bare gode til at manipulere med, med, med, med dommerne og få lagt det tryk på. Og det må vi jo arbejde med også at blive, blive bedre til, for der er ingen tvivl om, at... At jeg kan ikke se, hvorfor der er lagt 6 minutter til, øh, og jeg kan heller ikke se, hvorfor vi skal spille 7 minutter. Øh, altså det, det er jo så ligesom meget de ting. Og det må jeg bare sige, at der er FC København dygtige til at, at få dommerne over på, på deres side. Det der det er irriterende. Så du synes, at dommerne dømmer i FC Københavns forvører, når FC København spiller? Jamen, det er jo ikke den hjemme. første fodboldleder, der siger. Jeg er ikke den første, der står op regler her efter at have været øh, følt sig bortdømt. Øh, det er det, mange andre, der har gjort øh, tidligere. Ja, sådan lød det søndag aften efter kampen var afsluttet inde i parken, og F eller hvad hedder det, F jo var gået fra en sejr til en uafgjort. Og inden, det skal lige siges, der er kommet en beklagelse i dag, og den skal vi nok også tage frem, men lige inden da, du har jo prøvet at stå i parken som modstander nogle gange, Per. Har Jakob Nielsen en pointe i de ting, han siger? Nej, det synes jeg ikke, han har. Jeg synes, det er, det er vanvittigt sagt, for at sige det rent ud. Øh... Det skal man holde sig for god til. Sådan er det bare. Vi har alle sammen prøvet at have en fornemmelse af, hvor man lidt mindre klubber spiller mod de store klubber, at man har mere modgang der, end man har andre klubber. Men det er jo en irrationel følelse, som man skal arbejde sig ud af. Så det er i min bedste optik dybt useriøst. Og jeg spørger ikke dig, Christian, for jeg tænker, at du, du har ikke stået der som modstander. Du vil ikke umiddelbart støtte op om den. Men lad os lige få beklagelsen, og så skal vi nok dykke lidt længere ned i det. Den kom altså på AGF's hjemmeside her mandag formiddag. Han siger, hvis bare jeg lige tager det sidste af, af undskyldningen eller beklagelsen her under overskriften AGF, dropper protest og siger Jacob Nielsen. Vi godtager dommer Jørgen Dagbjerg Bukarts undskyldning, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at undskylde for at min retorik var for hård, umiddelbart efter kampen, ikke mindst over for FC København, hvor jeg i kampens hede sagde, at de var gode til at manipulere med dommerne. Det udtryk vil jeg gerne beklage, selvom sindene var i kog, fordi vi måtte se tre point blive vækket til. Et enkelt skulle jeg ikke have sagt det. Vi videre nu, og vi glæder os i stedet over, at vi spillede en rigtig flot kamp på udebane mod en rigtig dygtig modstander, siger Jakob Nielsen. Øhm, Niels Christian, det var jo heat of the moment. Det var en vild kamp, det var en vild afslutning. Kan det ikke ske for alle det her? Nej, det kan det ikke. Altså, nu sidder vi her, to gamle sportsdirektører, der har været i GM'et i mange år. Og jeg må sige, at jeg har to pointer, jeg gerne vil sige. Og jeg vil gerne lige sige, at jeg er jo ikke medlem af bestyrelsen eller direktionen af noget som helst i FC København. Jeg er pensionist, men jeg vil sige, at jeg kan ikke se, hvad en administrerende direktør har at gøre i det tekniske område. Det er den ene ting. Jeg ved ikke, hvorfor Jakob Nielsen fisser rundt dernede. Jeg har set andre jyske direktører også rende rundt dernede. Jeg ved ikke, om det er noget, man har derovre. Nu pager jeg jo i virkeligheden fra Jylland oprindeligt, så han må vide det. Jeg mener almindeligvis, at det er et område for træner, assistenter, fysioterapeuter, læger og alt muligt andet. Og at man så kan sige tak for kampen efter, efter kampen, det er i Det er den ene ting. Den anden ting er, at det Jacob Nielsen siger, er jo, er jo kriminelt. Altså det er jo bagvaskelser og det er beskyldninger, som er grebet ud af den blå luft. Hvorfor i alverden skulle FC København have mulighed for at bestemme, hvor lang en kamp er, og hvad dommeren dømmer? Altså der, der er kendelser, der går et hold imod, og der er kendelser som et hold for, for medhold i. Sådan er fodbold. Og jeg har hørt, det ved du fra vores lange karriere her i Københavnens Klub, jeg fra for dag et sagt, jeg er ikke tilhænger var, jeg er heller ikke tilhænger af varer efter den kamp i går. Jeg synes, det bliver noget råd, og jeg synes, at de dommerskøn, der tages på banen, de skal stå sådan, som de skal, fordi det er en del af fodboldens ånd. Jeg ved godt, jeg er gammeldags, men jeg kan ikke se fodbolden er bedre med varer. Tværtimod, vi har aldrig haft flere diskussioner om dommerkendelser, siden vi har fået varer indført. Det gælder i Danmark, det gælder i England, det gælder alle steder. Det dur ikke, fordi det er ikke en sagt videnskab. Frispark og og det ene med det andet, ja, det må skyndes i øjeblikket, og det er så det. Og så skal sportsdirektører og administrerende direktører holde sig langt væk fra banen, fordi de har ikke været nede i maskinrummet. Det er min holdning til det. Og var parker jeg lige, fordi ja, jeg synes, at denne her sportsdirektør, lige nu er Jakob Nielsen jo fungerende sportsdirektør, så han har jo to kasketter, kan man sige. Men, men Per, hvor går grænsen for dig, for hvad man må sige om, om andre klubber, eller deres spillere, eller ledere, eller hvad det må være? I det øjeblik, vi er alle sammen følelsesmæssigt involveret, og, og, og vi kan ikke føle os bortdømt, og sådan er det, at være så passioneret omkring det, man laver, og... Jeg er en af de allerværste jeg kender, og netop derfor bør han jo være i stand til at lade være med at bringe sig i sådan en situation, fordi han er i sin følelsesvold, det ved vi, og det er jeg også selv, men i de situationer, hvor jeg er i min følelsesvold, der går jeg for mig selv, og sådan er det bare, fordi jeg vil ikke sætte mig selv i sådan en situation, hvor jeg bliver pinlig, og det er jo det, Jacob er blevet her. Øh, og, og han skal lade være med det der. Øh, sådan er det. Den er, det er meget simpel, øh, og, og, og jeg kan godt gå ned og sige tak til dommerne. Øh, fordi det har jeg lært mig selv efter så mange år. Øh, men jeg har også fået en, et, en, en gang... Et, et rødt kort øh, for at, at fortælle Michael Johansen, at jeg synes, at han er dømt en elendig kamp. No for det er det, du til ja. at spørge. Har du sagt noget i kampen? Så og så det, det har jeg lært rigtig meget af. Og det har jeg sagt til mig selv, det vil jeg ikke udsætte mig selv for, for jeg kan ikke som, som ansvarlig leder i klubben øh, tage de samtaler med mine spillere, hvis jeg ikke selv kan styre det. Så simpel er det. Og derfor så har jeg sagt, jamen, hvis jeg ikke kan holde det her ud, fordi jeg er ikke så så holder jeg mig selvfølgelig væk fra banen. Og hvis der bliver vedtaget nogle regler om, at sportsdirektøren ikke skal gå ned, så kan jeg godt forstå det, fordi at der er for mange situationer, hvor det bliver dumt og kikset, og det var rigtig dumt i går. Og jeg synes, når Jacob siger, at så må vi også blive bedre til at manipulere med dommerne, det er meget dumt. Fordi det handler det jo ikke om. Vi skal slet ikke blande sig i det. Vi skal fokusere på, på vores spillere, og på vores træner og på at skabe nogle gode rammer. Og så skal vi lade dommerne give plads til at afvikle kampene. Og så vil jeg godt sige, selvom jeg ikke må snakke om det, jeg er uenig med Niels Christian. Jeg synes, det var godt, <laughs> Æh, fordi det, der er noget i min retfærdighedsans, som, som rammer rigtig godt med var. men selvfølgelig er der også nogle ting, der er frygtelige. Æh, det er der. Men det er bedre, og jeg synes især, når man ser på den store scene, Champions League og sådan noget, så synes jeg, det har haft en rigtig god effekt, Æh, fordi hele fokus, det går væk fra ham. Dommeren, en øh, mand kan ødelægge det. Nu er det trods alt ti mand, der ødelægger det, hvis det er. <laughs> det skal at ja, så min retfærdighedsans tiltaler det der. Men det tiltaler mig ikke, at vi skal stå inde på banen og skælde dommerne ud bagefter. Det gør det altså ikke. Og så vil jeg godt undskylde, at jeg roede under bordet. Du var min mor, der ringede midt under det hele. Det skal oh, hun det selvfølgelig lade være med. <laughs> men jeg vil egentlig gerne lige høre, når du siger, at Jacob han er en af de værste. Hvordan skal det forstås? Nå, men jeg mener bare, at Jacob lever jo med. Han er jo en fantastisk fyr. Jeg har jo rafflet med, med Jakob og, og, og du ved, og det er jo på et værshus senere aften. Og vi sidder jo begge to i divisionsfingens bestyrelser det, det, det er jo ligesom om, at det er en Champions League, når vi skal spille et, et ikke. Så jeg ved jo, hvordan han er. og jeg kan love dig, heller ikke tabe, vel? Så at tabe til ham en gang rafling er ganske forfærdeligt. Og, og, og sådan er vi jo. Vi lever jo så meget ind i det der, at uh, vi kan smadre det hele, hvis vi tager. Men det skal man bare huske på, at der er et kamera lige i snotten på en der. Så, så, så det går ikke. Der må man gå fra sig selv. Det kan jo ikke være, at vi skal have et raflebær med, ind, når Jacob Nielsen har en gæster lå, lå, også på tidspunkt. Er du her, enig med Pia her? Ja, men hør nu her. Selvfølgelig er vi det, og vi går altid op i det. Og jeg, jeg har da også siddet på 30. række og ikke kunne holde mig selv ud, eller det, der foregik på banen. Altså, sådan er det. Men, men der er altså en, en klar grænse imellem at beskylde en anden klub for at manipulere dommer og kampe. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Altså, jeg er bare nødt til at sige, jeg har da både spillet øh, hundredvis af, af, af topkampe i min tid som aktiv, og jeg har været fodboldleder i en menneskealder, og jeg har med oplevet masser af kampe, hvor jeg synes, at vi er blevet snydt bedraget, men det har aldrig nogensinde fået ledet mig til at fortælle, at AGF eller nogle andre klubber, de er i gang med at manipulere dommerne, eller har betalt dommerne, eller hvad det er for noget. Det er jo fuldstændig uhørt, og jeg, jeg synes faktisk, den undskyldning, der kommer, den er så lam, at den ikke rigtig dur til noget, for de enten ligger så altså, fladt ned og siger, Gud, hvor har jeg kvariet mig, jeg trækker alt tilbage, i stedet for at Hvorfor sukre det ene i et eller andet. Jamen, prøv at læse den. Det er jo ikke en undskyldning. Ja, jeg har den holdning, at... Øh jeg kender Jakob, Jeg ved, hvad der er sket. Jeg, jeg, er fuldstændig, jeg har totalt det samme forhold til ham. Der er intet, der er forandret. Jeg ville have undret mig, hvis han ikke havde håndteret det, som han gjorde <laughs> i går. Så, så jeg synes, det han har gjort, det er, at han har sovet på det. Han har vågnet op til morgen og han prøver at, at komme ud af det der. Han var i sin følelsesvold, og han lægger sig ned, og han gør, hvad han skal, og så må man komme videre. Men selvfølgelig er det ikke acceptabelt. Det er den holdning, jeg har. Christian, hvad var det, der var lam? Altså, hvilken, Jamen, altså, øh, vi, du synes ikke, det er en undskyldning Han, han, begynder, han begynder at blande øh, dommerens undskyldning for, at øh, midt i forvirringen dernede, med var i og alt muligt andet, at ikke ville have et hjørnespark, bliver taget og flotter kampen af. Det blander han ind i, i, i, i det her... Øh, og det har jo ikke noget som helst med sagen at gøre. Altså det, uanset hvor meget sinden er i K eller dit og dat, så beskylder man ikke en, et, et andet børsnoteret selskab for at svindle. Det gør man bare ikke. Skal der være det en konsekvens af det her? Eller, Nå, eller er, jeg, er det nok nu, hvor han ja, er beklaget? Jeg har jo ikke lovet at dele i det. Jeg siger bare min personlige mening. Hvis jeg havde agerende direktør i så havde jeg ikke udtaget den undskyldning. Den er ikke god nok øh, efter min mening. Det er jo en sag for byretten, de der beskyldninger, det kan man ikke tillade sig i hans position. Længere er den ikke. Og så i øvrigt, øh, må vi videre. ikke? Jo, altså. og så i øvrigt en stående invitation til Jakob Nielsen, med, for at komme ind til mig, frem til bordet. <laughs> Det ved han jo ikke godt, han har den invitation. Du har blevet også noget her i weekenden, udover at du fik fuld plade på, på Sejre i de klubber, du for tiden følger og har engageret i, HBK selvfølgelig, med jeres kvinder og mænd, og så også en lille smule dysburg, som vi også skal dykke ned i. Så så jeg også på din Twitter i går, at du fik en lille gave efter en af de her kampe du har været ude til. Skal vi lige prøve at se du lagde et billede op her Per høj klasse at komme ud til bilen efter tre point og så hænger John Dillermann og stråler på håndtaget. Har du fundet ud af hvem den er fra? Ja det har jeg faktisk det var selvfølgelig Kim Daggaard, der havde lavet pisse med mig der. <laughs> Nå, jamen, det var da en sød lille gæsthus, Ja, jamen, jeg var også meget tilfreds, altså på det tidspunkt, der har man jo virkelig overskud, ikke? Altså, så det var en god lille gæsthus, ja, det var det. Nå, jeg skulle nemlig til at spørge Næs Christian, om han også har oplevet at få sådan nogle fangaver, men det var så ah, jeg har også altså oplevet Nej, for jeg har altså også oplevet, at låne brusten en på ude på stadion efter en kamp, og, og jeg har også, min bil har også været punkteret og sådan noget, så, så når, når jeg slipper med John Dillerman, så, så er jeg meget tilfreds. Det er helt sikkert. Nu er, det, nu er det jo sådan. At vi hvad har taler, du oplevet i den jamen, Nu taler vi om følelser og sådan noget der. Og der må man sige, at godt nok foregår der nogle ting i, i Danmark. Men altså, hvis man har prøvet at spille i Sydeuropa, så kan jeg sige, så er det jo sådan, at uh, enten bliver man overøst med gaver, og gerne okay, vil spise på rådhuset, ja, og, og, og alt, hvad der hører til. Hvis man har vundet nogle fodboldkampe, og hvis man har tabt nogen, så kan man også komme ud til sin bil og sådan risse ja. hele vejen ned af, af siden. Og det er... Øh, det, det er lige voldsomt nok, ikke? Altså, Jeg kan huske fans, første derby. fans uden for stadion, kan man mm, sige, ja. som, Jeg kan huske min ja, første ja. derby, Også var, var, var, var, for, som direktør, der, hvor man kommer ind, og man bliver kørt ind bagved derinde. Og der, for at komme derind på VIP-parkeringen... Er det i FC i, ja, man, Altså i Parken? Ja, der holder man bogstaveligt talt midt i indgangen til uh, FCKs hjemmebanefans, uh, mens man venter på ligesom at blive lodset ind på, uh, på parkeringspladsen. Det vil jeg sige, det var, det var virkelig en oplevelse. Hvad oplevede du? Jamen, der, folk de hopper jo op på bilen. Og de så, lagde det. mærke til ja, det bare. ja, ja, det finder de jo hurtigt ud af. Det var sådan en lille smule... Der vil jeg sige, det gør man så ikke næste gang. Det er sådan en læring, ikke? Det er meget Jeg har heller aldrig, aldrig taget bilen til Brøndby Staden, <laughs> kan jeg fortælle. det, det forstår jeg. <laughs> Nå, jamen, no. lad os hoppe ud i, i din nuværende karriere, Per, fordi øhm, du har lige været gennem med transfervindu. Ja. Det er for øh, sportslige ansvarlige fodboldklubber som regel øh, en, øh, en hård omgang, eller en opslidende omgang, har jeg lavet mig fortælle. Men du har været i to i to klubber på en gang, mere eller mindre. Prøv lige at sætte dig ind i din øh, arbejdssituation, for de fleste vil jo nok bare tænke, at du er i HBK. Jo, men det er, også det, der, det er jo også det, der fylder. Altså, det, det er jo sådan, at øh, vi var jo en lille, vi var en lille klub, ikke? Så den er jo ikke længere. Og når man er i en lille klub, så er man også øh, få hænder, der skal løse mange opgaver. Sådan er det jo. Øh, og så... Øh, så udvikler klubben sig, og man vokser, og vi, vi bliver opkøbt af en amerikansk koncern, og, og han kommer over, og han siger, per, du, informer, du er involveret i for mange dødssyge processer. Og det har Niels Christian jo sagt til mig i mange år, men, men ikke desto mindre. Det er, det, det. Og så han siger, det skal vi væk fra, og, og jeg bliver trukket ud af en hel masse ting. Uh, så det lavpraktiske, skal du ikke have mere Ja, yeah, og sådan noget som, at vi skal have en mand, der, der hjælper mig med, med min kalender, og får alle de ting og sådan noget et Ja, det kan jo lyde helt vanvittigt, men det har jo virkelig sparet mig for mange timer. Jeg vil tro, at jeg har fået en, og, og heller ikke på samme måde involveret i sponsoraftaler og de kommersielle, som jeg har været tidligere, så jeg har helt seriøst sparet en 30-40 timer om ugen bare på den konto der. Okay. Uh, og det, har vi, det er så meningen, at dem skal jeg så bruge på kapelle Sport, som er vores tøjleverandør, som er vores medejer. Det skal jeg så bruge til, på hans fodboldvirksomheder rundt om i verden. Det er sådan, at, at uh, aftalen er lavet sammen, fordi det er jo ikke, det kan jo også under på, det er jo ikke 37 timers job at være i en fodboldklub. Det er jo fra morgen til aften med telefoner altid. Der er jeg aldrig fri. Og det skal ikke være noget pivu, fordi jeg elsker det, det jeg laver, så der er ikke noget negativt i det. Men der bruger jeg så min energi, når jeg har fri. Jamen, så ser jeg MSV Duesburg spille eller vores hold nede i Ghana, som vi også har, og er involveret i det i enten et bestyrelsesmøde eller i et scoutmøde eller hvad, og og, og det var jo sådan, at Dysburg, de, de havde ikke en krone. De er, spiller i kapel i sport øh, tøj, og de havde ikke en krone. de kunne ikke betale lønningerne. Og så ringer de jo til ejeren og siger, øh, vores ejer, som har 10 procent af klubben, og spørger, om han vil tage over på den resterende del. Og så ringer han jo til mig og siger, kan du lige finde ud af, om vi skal det? Og det er jo altså en klub, der omsætter for 15 millioner. De spiller i 3. Bundesliga, lå sidst på det tidspunkt i 3. Bundesliga, og omsætter for 15 millioner euro Og når man er i 2. Bundesliga, for 30 millioner øje. Det vil altså sige, at det er en klub på med, ja, med Brønnbyer FCK. Mm. Og så beder han mig om lige at tage en, om, om, om vi skal det. Og det er jo sådan, fodbold er i dag. Altså, det, er jo, det, det bliver jo ledet af folk, der kommer ind fra gaden, og onkler og tanter, og hvad ved jeg. Og så bliver jeg lige pludselig rådet ind i det, og jeg prøver selvfølgelig at sige, det er jo en umulig opgave for mig over to dage at analysere, om vi skal, om vi skal overtage aktiemarkedet. <laughs> altså, det kan vi jo ikke. Men så siger han, at du må bare gør det så godt du kan. Og det er jo sådan, opgaven bliver. Jeg synes, det er fantastisk, altså, jeg tænker på, øh, hvor, hvor tidkrævende og altopslugende et sportsdirektørjob er øh, i bare i en dansk klub, uanset om det er en, en førstevistionsklub mm. eller en Superliga-klub. Man har det jo sådan, øh, at man er aldrig færdig med arbejdet, arbejde. Man, gang imellem man er også nødt til at tage det med hjem, og som vi lige har talt om. Man er selv følelsesmæssigt øh, enormt engageret og involveret i det, der foregår. Når jeg så tænker på nu, at du, du er sportsdirektør i hele verden, på det, på det nærmeste. Og jeg ved godt, at du altid har været, det ved vi jo. Jeg har jo altid været vanvittig imponeret af, at du har været alt muligt mand på margarinefabrikken, ikke? hvor du har taget der alt, stort og småt, der har du været berømt for, og med en enorm energi. Men hvordan har du håndteret, også i de her coronatider, at både være i Tyskland og i Afrika og i... I kører omegn? Jeg vil sige, først og fremmest, jeg tror, det har været rigtig godt for HB Køge, der har været COVID-19 på den front der, ja. fordi vi har jo haft lukket ned for vores rejseri. Øh, altså, så, så alt det, vi har skulle, alle de planer, vi havde lagt, vi er ved at opkøbe andre klubber faktisk du, i jo, Europa. Nu er klubber begyndt at vinde, efter ja. at HB kan rejse Ja, ud. ja, det har været rigtig godt. <laughs> <laughs> Nej, altså, vi har, det, det vil sige, det, man, man får jo nogle andre præm, øh, måder at arbejde på. Altså, det bliver jo meget online. Og, og, og, men jeg tror, mange de kommer til at arbejde en mere en mere strategiske af det her, der er sket. Altså, man laver jo planer, okay, send øh, nogle skriftlige oplæg på øh, scouting til det næste vindue, hvor det, man tidligere bare lige haft et møde, så gør du det, så gør du det. Man, man kommer til at arbejde meget mere strategisk, struktureret, og det tror jeg har været rigtig sundt, ikke? Og så har vi jo brugt tiden på, at, og i stedet for at, at, at man havde tre forskellige ja, tilgange til, hvordan vi scoutede ned i Ghana, og hvordan vi gjorde i Tyskland, så har vi haft tid til at koordinere de ting og få lavet nogle fælles måder at gøre det på. Øh, og det tror jeg gavner rigtig meget, men man skal bare huske på, den måde, vi gør det på i Danmark, det er ikke den samme måde, vi gør det på Der er noget, der hedder kultur, ikke også? Hvor, mm -hmm. hvor, hvor, og, og det skal man have kæmpe respekt for. Så hvis jeg ruller sådan en dansk måde ned over det, de steder, det kan man simpelthen ikke. Altså, når jeg sidder nede, jeg var med i Tyskland, da, da vi sad og snakkede med ny chefstræner, for eksempel, ikke? Og de spørgsmål, der kommer, det er jo skal de træne en ekstra gang. Hvor meget skal de løbe op ad bakker? Uh, skal der tages uh, uh, anerobe målinger, fordi så vi kan se om de kan præstere. Det, det, det er jo bare Tyskland. Det er jo bare Tyskland, mm. Og Danmark, vi tror jo vi er Nordens brasilianer, ikke? Altså vi snakker i stedet om spillestilsudvikling. udvikling og sådan noget. Og så ned i Ghana, det er bare noget helt andet. Og det er jo noget af det jeg synes der har været så fascinerende for sådan en gammel mand som mig at prøve nu. Det er jo kæmpe uh, rigdom at få her i sit efterår, ikke mm -hmm. også? At man kommer til at, at, at, at være en del af det, og det har jeg det rigtig, det har jeg det rigtig sjovt med. Men jeg prøver virkelig at fokusere på HBK, fordi vi vil jo gerne i Superligaen, og det kommer vi jo ikke ved, at jeg sidder på Barbados eller et eller andet. Det <laughs> altså... vil også være et sted at købe et hånd? <laughs> ja, men vi, vi, for eksempel i vi har jo faktisk et akademi på i, på i Jamaica og sådan noget, ikke? Så hvis man ville, kunne man jo også godt begynde der, men vi har bare sagt nej. Altså, vi må ansætte nogle folk til det her, og så må de komme, så må ja. de skal starte i HB Køge og være med her, og så kan de komme videre derfra. Det er den måde, vi vil gå til det på. Men jeg kunne godt tænke mig at følge lidt op på det der, fordi øh, en af de ting, der jo er kommet ind i, i, også i Dansk Superliga fodbold, ikke mindst de senere år, det er jo, at øh, Uh, der er kommet udlandske kapitalinteresser ind. Altså, klubberne leder efter penge. Det er der ikke noget at sige til. Og vi har jo været på en lang rejse i dansk fodbold, helt tilbage. Herfølge uh, startede ja. med Gudmund Jørgensen, uh, saftkongen fra Valø. Uh, <laughs> og andre mæscener, uh, som jeg også har fulgt uh, gennem tiden. Binder og havde, Alex Fridman. Ja. Og... Vi kan gå hele vejen rundt, og så var der nogen, der havde den lokale kommune som, som sponsor i starten, mens det fik lov til det. Ikke? Nu tænker jeg bare, nu kommer jo amerikanske interesser ind i jeres tilfælde. I Sønderjylland er der også kommet amerikanske ejere. Vi har englænder og vi har folk fra mere eksotiske lande, hvis man må sig at sige det. Hvor, hvem er det egentlig, der sætter kulturen? Nu starter vi med HB Køge, og nu har du været ankermand i HB Køge nærmest siden og, og skifte ja. 2003, ikke? Og du har været der i mange år og, og rundet af dansk fodbold. Er det, er, det, er det dig der sådan set vedligeholder eller arbejder med kulturen ligesom vi andre har gjort i vores klubber? Eller skal du nu tage hensyn til, øh, man kan amerikanske tilgang til sport er en lidt anden end, end den er i Europa? Altså det er jo et fantastisk spørgsmål og mega relevant, fordi der er jo ingen tvivl om at det, det vi oplever det er at amerikanerne, de, de snakker jo om øh, indpakning. Og vi snakker jo meget om content. Ikke? Vi vil jo have... Vi er jo nærmest ligeglade. Vi kan jo ikke langt, Hvis vi gør noget godt, så går vi jo ikke ud og fortæller det. Fordi så er vi jo bange for, at folk... Ja, hvis vi så tager i weekend, så griner de af os. Altså, der er jo en, virkelig en bondekale fra Jylland oprindeligt. Ikke? Jeg har jo meget svært ved at fortælle om, hvis vi gør det godt. Vi, vi er meget bedre til at sige, hvis vi gør noget bedre, end vi gjorde sidst. Altså, og det kan amerikanerne. Så de, de, de bonger jo ind på det der. Vi har jo opgraderet fra, at vi havde en, der nærmest sad frivillig og skrev på vores hjemmeside, ikke? Æ, til at vi er tre mænd i kommunikationsafdelingen. Fordi de siger, prøv at herre, skal her, det skal I være meget bedre de til. skal sælge så, selv. Så, så, så de er jo sådan set lidt ligeglade med indholdsdelen, og det er jo så der, vi kommer på banen og kan hjælpe dem. Og det har de jo fundet ud af. Fordi amerikansk fodbold er jo 30 år bagefter os på her siden. Det er jo bare fysik, øh, og de skal kunne løbe hurtigt, og de skal hoppe højt, men der er jo ikke meget taktik. Vel. og der kan vi jo komme ja. på banen og det er jo der vi skal prøve at, så, at så sige okay, hvordan løfter vi hinanden, hvordan lærer vi jer hinanden og, og jeg kan helt hånden på hjertet jeg har lært rigtig meget af amerikanernes tilgang til, hvordan vi skal brande os og så har de øvrigt også noget på rapportering, altså på governance ikke? altså hvad jeg ikke skal rapportere og lave, men ved du hvad? det tvinger mig altså også til at sætte strukturer på det og så en gammel fodboldmand som mig, som jo hvor det hele det sidder inde i knolden, ikke? også. Det er meget sundt, at meget af det kommer ned på papir, og at og, og man får uddelegeret. Og sådan noget. Jeg føler her, at jeg er et kæmpe privilegier i min alder, at jeg også kan... Jeg føler, at jeg lærer rigtig meget. Ligesom jeg følte, da jeg kom til Brøndby, ikke? Også, hvor det hele var 10 gange større, end jeg var vant til, så har jeg så bare en ny oplevelse nu, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg føler, at jeg lærer meget af det. Men det er rigtigt kulturen er vidt forskellig, og det hjælper ikke, hvis de kommer udefra og siger, nu gør vi sådan her, men det gør vores ejer heldigvis ikke, og jeg har ventet tre år på nu, at der skulle komme en eller anden dark side, hvor vi lige pludselig bliver puttet noget ned, eller der kommer en ny mand, eller hvem skal være cheftræner, eller et eller andet men han vil bare sælge noget sportstøj, ikke? Også, altså i bund og grund, og så brand sit firma. Så der er vi nok heldige, men øh, man oplever jo over i Premier League, lige pludselig, at Sjækens øh, søn på 28 bliver, bliver formand for det, og skal købe spillere og sådan noget, og så går det jo galt. Mm. Det gør det jo. Men jeg tror ikke, at vi skal gå noget til, hvor vi siger, at udenlandske investorer er noget skidt, fordi hvis vi skal sammenligne os med udlandet, så skal vi have, vi er et lille land med meget få mennesker, hvis ikke der kommer noget kapital udefra, så kan vi ikke være med, så vil det bare blive sådan en FCK bliver ved med at køre derudaf. Men nu, for, det er jo rigtig godt for dansk fodbold, at Midtjylland også er kommet med på vognen. Altså, det må vi jo indrømme. Og flere andre klubber kommer med. Men det er selvfølgelig vigtigt, at man også på en eller anden måde lovgiver omkring, hvad må de og hvad skal de og sådan noget. Det, det er jeg meget opmærksom på. Og i dag er det for eksempel, når vi sender et brev ind på, hvad vi har af penge i banken i forhold til licens. Jamen, prøv hvordan finder du ud af, hvad sådan en udlænding, han er god for, ikke? at du ved selv licenskrav og sådan noget. Det er jo rigtig, rigtig svært gennemsigtighederne i det. Og vi vil jo ikke komme til en situation, hvor dansk fodbold lige pludselig bliver ramt af en masse konkurser. Mm. Det vil jo være en katastrofe jo. Mm. Så der er noget arbejde, der ligger der øh, på, i divisionsføringens regi. Men rimanden i danske fodboldklubber, øh, du har en rimænd for enden af bordet nu. Øh, det fik du jo også, eller det havde du jo, og fik en ny en, da du var i Brøndby. Skræmte sporene fra den gang, der ikke, da du hørte, der stod en og bankede på med en pose. Ping. Jo. Jo, det gjorde det. Men jeg havde jo oplevet det før. Altså, i min meget, meget spæde trænerungdom var jeg jo øh, træner i Tyskland. Og, og der sidder det, altså, sker der jo det, at midt under, jeg er ved at holde taktikmøde, øh, i, vi spiller i Oberliga Nord, og så sidder jeg og holder taktikmøde på, på tysk. Jeg har nok at fokusere på det er, ikke? Så ser jeg ud af vinduet, at øh, præsidentens Rolls Royce, den bliver kørt op på lade, der en bil bliver kørt væk. Og det, og det kunne jeg så godt der midt i mit taktikmøde... Det var måske derfor vi hængte lidt sammen med, at vores løn også var lidt forsinket, ja. ikke? Altså, og så, så, så, jeg har jo prøvet det der. Jeg har også prøvet Clive Stapleton i at følge og køjetin. Så jeg har prøvet det meget. Det er, et par, det er bare en af de ting vi må leve med i fodbold. Ja. Æ, æ, det, sådan er det. Det, det. det er bare en del af hverdagen. Det var det også i Brøndby. Jeg bød jo ind, det var Aldo Petersens projekt. Mm. Jeg bydde ind på, det blev så Jan Bæks projekt. Og lige pludselig begyndte det at stride i nogle forskellige retninger. Og jeg, kan, og jeg har sagt det 100 gange, jeg kan sige det 101 gang. Jeg forstår jo godt, Jan Bæk, hvis han har lagt 100 millioner kroner, og han synes, jeg er en kæmpe klovn, så vil jeg da også fjerne mig. Altså, det kan da ikke være anderledes. Mm. Det er jo ham, der, det er jo hans øh, penge. forstår jeg godt. Øh, men, øh, men man trods bare, så skal man også bare selv sige, okay, nok er nok, og så skal man bare lave noget andet. Fordi det var ikke et problem for mig, at jeg ikke skulle være i Brøndby med, Det tror jeg godt, jeg har sagt mange gange. Mm. Det var det helt rigtige tidspunkt at komme videre på, fordi arbejdsvilkårene var, var, var bløde, så det ikke fungerede. Og inden vi sådan øh, springer fuldstændig fra HBK over i Brøndby, for vi skal lige runde Brøndby, øh, din tid jo. i Brøndby, det er men øh, så vil jeg egentlig gerne lige høre til, og der er også lidt Brøndby i det, Mike jensen signingen i øh, det her vindue, som, øh, som nu er efterhånden er lidt bag os. Øh, det var noget, der overraskede mig, Per. Øh, hva, kan du fortælle os historien bag, hvordan Mike Jensen han, endte i øh, HBK? Jeg vil sige, selvfølgelig, er det, Når, selvfølgelig er det en meget stor signing for os, øh, og, og, og, og en, der sådan ligesom springer rammerne for, hvad der er normalt. Men jeg vil sige, det er sådan en typisk måde, det foregik på. Altså, at vi har nogle relationer øh, til nogle folk, og vi har dem godt i vores tidligere liv, og de står på nogle lister, og vi bliver ved med at sende dem sms'er, og vi snakker høfligt til dem, og så lykkes det måske ikke en, to, tre gange, hvor man har snakket med dem, men så fjerde eller femte gang. Altså, så er der en timing, der passer på det. Og sådan, sådan, sådan vil jeg sige, det har været for os mange gange, mm. at vi er jo ikke førstevælgere. Vi er jo heller ikke førstevælgere på Mike. Vi var jo nok langt nede, Men det ender med at blive også, fordi der er noget andet, der ikke lykkes, og ikke, det bliver lidt skuffende, og der er måske nogen, der lover noget, de holder det ikke, og så videre, og så videre, og lige pludselig, så kommer vi til at stå som dem, der har hele vejen igennem har været de rare, og de venlige, og de opbakne og dem, man sådan ligesom, okay, nu gider jeg ikke det der mere, nu skal jeg have et projekt, hvor jeg stoler på folk, ikke? Og mig spillet under Arve i Brøndby, og han kender Kim Daggård, og Henrik Jensen har været træner i Køge, og jeg kender selvfølgelig Mike også. Og du ved, lige pludselig, så er der bare rigtig mange, der bonger op på Hans og siger, nej nu skal jeg have et rigtigt fodboldprojekt, hvor jeg ikke skal være ævlig og frustreret og alt det der. Og så bliver det også. Og det tror jeg måske, at det man kan, hvis man ikke har masser af penge, så må man bunge ud på, mm -hmm. på personlige relationer. Og, og jeg var, skal da være at sige, jeg har været inde med Mike med kage og øh, kaffe. Og, ja, altså før eller efter, at du signede noget. Øh, før. Jeg ligesom, vidste jo godt, at Brønby og alle mulige andre var. Øh, men hvis vi skulle gøre noget, så skulle vi jo vinde ham på nærvær øh, og på tillid og sådan noget. Ikke? Så vi var nødt til at bare køre på. Så det gjorde vi. Vi har brugt mange måneder på det velviden af, at vi måske kun var 10% chance for, at det kunne lykkes for os. Og, og derfor er det også, når vi sidder her nu ja. i sådan et så skal I huske på, at vi hører kun om det, der er lykkedes. Mm. Altså, jeg kan jo fortælle en historie om, at i Brøndby var det, var det på højeste, der havde vi på trans a der havde vi, jeg mener, det var 15 kontrakter, der var skrevet og lå klar. <laughs> Ikke også? Og så vidste vi godt, der var måske kun, kun tre eller fire, men det hele lå bare klar, så meget havde vi gang i på samme tid. Okay. Og, det, og, det, og det fortæller jo lidt om, hvor, hvor, hvor vanvittig en verden det er, ikke? Men jeg synes, det er meget var, vigtigt. Var det kagen, det... der afgør det, skal <laughs> Nej, det tror ja. jeg ikke. ikke. <clears throat> jeg synes, det er en vigtig pointe, du kommer med, at øh, når man ofte betragter øh, professionel fodbold øh, udefra, så er det tit øh, noget med, om så er det kroner og øre, og hvor meget skal de have i løn, og hvad gør de, og alt det der. Jeg tror, øh, man undervurderer i virkeligheden, hvor, hvor meget det betyder, at man kan præsentere et projekt, man kan præsentere nogle tanker, nogle ideer og at man kan vedligeholde nogle personlige relationer øh, rundt omkring i miljøet, som jo i virkeligheden er dem, der er i den sidste ende er de mest betydningsfulde, fordi en spiller kan jo ikke trives, mindre han har den tryghed omkring øh, sit, sit fodboldliv. Og så kan han præstere på banen, hvis han har alle mulige andre øh, ting, der kommer ind i hovedet på ham. Uh, blandt andet, som du selv siger, får jeg løn, får jeg løn til tiden, okay. eller uh, kommer der hele tiden nye trænere, eller er ledelsen på vej det ene sted eller det andet sted hen Det er jo alt som noget, der skaber forstyrrelser, selvom man kan sige, at de er professionelle, man skal holde det ud. Det gælder jo i alle arbejdsliv, at du på din arbejdsplads skal føle, at du er en del af en, en, en, større, en, en større del, og jo mere man kan få det ind under huden på, på en spiller og præsentere, jamen, så når du de resultater, som du taler om. Det tror jeg er meget vigtigt. Det tror jeg, uanset om det er i Brøndby eller FCK eller hvad, så handler det om, at man altid plejer sit netværk, og at man behandler folk ordentligt, ikke også? Fordi, det er jo rigtigt, at, det kan Niels Christian jo også huske, når vi skal skrive spillere, så handler det jo egentlig ikke om at tilvælge. Det gælder om at fravælge. Det vil sige, du har måske 100 spillere, du skal fravælge, men, og hvis du fravælger dem med, at du er ikke er god nok, og du, dig og et eller andet, jamen, det kunne jo godt gøre elegant, ikke? Altså sige, prøv at høre, timing er ikke rigtig, profiltypen er ikke rigtig eller andet. Fordi det kan godt være noget andet om et år eller to eller et andet system eller hvad ved jeg Så kan det lige pludselig godt være rigtigt. Så det handler om, at man, hvordan man sådan ligesom bliver ved med at, at holde kontakt til folk. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Men jeg sidder stadig og tænker, hvad, hvad pokker kan HB Køge slå for eksempel Brøndby på? i attraktivitet, eller hvad vi skal kalde det. Nå, men det tror jeg sådan set heller ikke, vi kan. Øh, altså, oh, der, er der er gået pæner. et eller andet Fordi Fordi Mikes barndom er jo Brøndby. Der er, der er, er jo gået et eller andet galt i den der kontraktfand. Det kan vi... Der er jo ligesom nogen, der er endt med at sige nej til det der. Hvem det er, og alt det der. Det, det må I spørge Mike om, ikke? Men det er jo sket. Men det, der er så vigtigt for os, det var jo at være klar lige i samme sekund, at det skete. At det så ikke, at der når det ikke at komme en eller anden jydeklub med ja. mange jyske doller. Så der dollar. holdt ligesom dialogen var... vi sådan hele tiden var det der nu, fordi jeg havde jo ligesom på fornemmelse, det kunne godt gribe derinde, ikke? for der er mange interesser i sådan en stor klub. Så jeg tænkte, så må vi jo bare være på hele tiden, og jeg tror, at Mike var lidt, også lidt irriteret over de sms'er og alt det der. Men, altså, men så vidste han til gengæld også, de er der, hvis det er. Og så, og, og, og, og så må vi selvfølgelig spille på nogle andre ting end det med lønnen. Altså, men hvis man lige har været nede i, på kyberen, og man ikke får sin løn, og der er kaos, så kan jeg sige, okay, hos os, der kommer den til tiden, og der er ingen kaos og du ved, vi kunne spille på alt det, der lige rimede på ham lige pt. Hvad betyder det for projektet HB Køge, at, at få en som Mike Jensen nu siger hjem? Det er det jo ikke for det, han. Er, HB Køge er jo ikke hans, hvad kan man sige, barndom. Men, men hvad betyder det at få profiler øh, hjem? Det kunne også være, jeg tænker også en Simon McKinock, der er gammel som måske også snart skal hjem. Altså, ja, jamen, selvfølgelig, det, skal, det? selvfølgelig skal Simon hjem. Har, har du nok også kontakt? Ja, ja, selvfølgelig skal Simon hjem. Det er jo helt sikkert. det. Er. Så vi har jo også kontakt, det er klart. Men, men jeg vil sige, Mike, det er fuldstændig ligesom, da vi fik Thomas Kalenberg ude i Brøndby. Vi kunne jo ikke, der, da vi der kom til der, den sommer der, ikke også, og vi, man lige var rykket ned, og der var, man var ved at gå konkurs, der var ingen, der ville til Brøndby. Eller der var mange, der ville, men ikke dem, vi gerne ville have. <laughs> men da vi lykkedes at overtale Thomas Kalenberg til at komme, så ligesom om, så var det... Så, så kommer det, det, de næste nemmere? Ja så var det meget nemmere. Og jeg kunne også mærke efter Mike her, der lige pludselig er nogle agender, der ringer og siger, at Nå, når I kender Mike, så, så har jeg måske også ham og ham og ham. Så det, det bliver da nemmere. Altså, det gør det helt sikkert. Kan du genkende det her? Der er nogle nøglesignings... Det tror jeg Jamen, Altså, spillere kigger jo også ind i, hvem er det, jeg skal spille sammen med? Er det et hold, der er på vej frem, eller er det et hold i øh, ja. Og der er jo ingen tvivl om, at øh, nu er I lige der på grænsen øh, pt. Mm. Men altså, der er jo nogle ambitioner, der er nogle planer der er nogle projekter i, øh, i HB Køge, som jeg tror øh, mange spillere kan se, kan se sig ind i. Æh, I har jo også lykkes med, at, øh, at udvikle nogle spillere, altså Alexander Bag, der kommer fra jer til det ene med det andet, og alle de der gode historier, der er, de er jo alle sammen med til at skabe en god stemning omkring en klub. Jeg tror helt sikkert på, at vi er på vej frem igen efter en hård periode. Vores periode med flytning fra, fra følge og alt det her. Et nyt stadier, der, hvor vi har meget fokus på det. Vi har tabt noget momentum på det sportslige. Det er slet ingen tvivl om. Uh, vi har også prøvet ligesom, at, at komme igennem alt den her økonomiske usikkerhed, hvor vi, ikke, vi har ikke brugt flere penge, end vi havde, og alt det her. Ikke? Og så, altså, tæring efter næring. Nu er vi ude på den anden side. Nu kan vi begynde at, at investere i, i holdet, uh, uh, og det vil vi også komme til. Altså, selvfølgelig har jeg en helt klar holdning om, at vi kommer i Superligaen. Altså vi jeg slet ikke med det at gøre, hvis jeg ikke troede på det. Men jeg har bare altid lavet efter, at vi kan ikke bruger bruge nogle penge, vi ikke har. Fordi altså, det er ikke sjovt. Det er jo mig, der skal sidde der og finde pengene til den første og sådan noget. Og det, det kan jeg bare ikke have med at gøre. Så, så vi bliver nødt til at have styr over det, før vi, uh, før vi går og råber og skriger om det. Men vi kommer, I kommer til at høre at snakke Superliga meget de kommer år. Det gør I altså. Men det vil vi da glæde os til, at. Og I også Jeg velkommen. synes, det er helt relevant. Altså, nu vil jeg ikke påstå, at jeg har været inde på alle danske klubbers hjemmesider, men måtte jo forberede mig lidt, fordi jeg synes, det der projekt i HB Køge, øh, jeg synes, der er nogle tegn i det, som er utrolig spændende, øh, både for Køge omegn, øh, men også for, for, for dansk fodbold i det hele taget. Og øh, Per er jo en, øh, en, en mand, vi ved, der arbejder, han arbejder ikke omkring problemer, han arbejder igennem problemerne. Det er jeg stor respekt for. Men øh, jeg, jeg var øh, meget imponeret over, at jeres hjemmeside har jeg også på spansk. Øh, øh, øh, er det, fordi man gerne vil sælge nogle, øh, yes. øh, noget tøj? Øh, Nej, ja, tøj og spiller. Ja. Men apropos... Det er meget simpelt, jo. Jamen, jeg tror bare, at det, det, det er jo også igen... Det, jeg, det er ikke noget, jeg har fundet på. Det, det vil jeg ikke tage kreditten for, vel? Men det er jo vores ejer, der siger... Prøv, der er jo ikke nogen... Sige, hvor mange har I i Danmark, siger han? Er I 6 millioner eller er I 7 millioner, siger han så? Jamen, det kan jo ikke hjælpe noget, hvis vi skal have det der brand ud af så må det. Så må I jo fortælle historierne på nogle andre sprog også, ikke? Altså, det er jo ham. Og så må vi jo bare gøre det på penge. Ja. Det er jo Klub. Ja. Det handler det jo en gang med om. Så skal vi have i gang i et af vores faste formater, Per. Ja. Røverkøbet. Hvad er dit røverkøb? Der ah, that skal næsten være Alexander Bage, det ikke? Altså, det det, det, bedre det tænker jeg, fordi det er jo sådan det mest uh, høje aktuelle, jeg lige sådan kan komme på. Uh, Jamen, historien om Alexander, det er jo, at han spiller jo fodbold. Han har jo spillet fodbold med Henrik Lem's søn øh, over i Næsby. Altså, Henrik Lem træner mig på det tidspunkt hvor vi Køge. Han har været med mig i Brøndby som head of coaching. Og så kommer han en dag, så siger han, ved du hvad, Alexander, han, Per, han, øh, ham synes jeg, vi skal kigge på. Og jeg synes helt klart, vi skal tage ham. Men jeg vil gerne have, at du lige tager ud og kigger, så du ikke bagefter kommer og siger at det, er, fordi det er en, jeg er kommet med. Og så kører man ud og kigger, og det så rigtig spændende ud. anden division af Næsby mod Skårshode, tror jeg. Det ja, Men, men øh, bum. dynamik, fart, aggression, øh, ikke så meget spilforståelse, ikke så meget teknik. Jeg kan huske øh, ret hurtigt tænkte jeg, at ham der, hvis jeg skal. Jeg har altid med at sige, hvem ligner han? Ikke? Han ligner rigtig meget øh, Jusuf Poulsen, øh, tænkte jeg der i starten. Øh, ham skal vi bare have. Men det var kompliceret, fordi du ved, går på gymnasiet og skulle flytte 2. G, og vi træner om form dag, og... Det var virkelig kompliceret, så, men vi brugte bare noget energi på det, øh, og, og fik ham flyttet over. Og, og jeg sad selv ude på gymnasiet, Købe og fik lavet skemaer med, med alt det der. Og, og han kunne ikke træne med hver gang, for han skulle også have eksamen. Og han var ikke sådan faglig. Var han ikke, det var fodbold, det var det eneste jo. Mm. Så det var sådan et projekt, moren og jeg at vi skulle prøve at få ham igennem det her gymnasiet samtidig. Så er det jo bare sjov at se, at i løbet af 0,5, så spiller han på U21-landsholdet. Og hurtigt efter var han jo bare sådan, at klubberne ringede øh, til os. Øh, og, og, og vi kunne se, at han skulle bare videre. Jeg vil jo godt have haft den vej i HBK længere, men vi er bare en del af fødekæden der, og vi, så måtte vi finde en klub, som vi troede på, han kom til at spille. Og det, var han, og det er meget sjældent, ikke? fordi agenterne går meget efter, hvor kan han få flest penge, ja, og hvor yes. kan jeg få min største agentunder. Men det gjorde han ikke ham her. Jeg var meget enig om, at han skulle finde en klub, hvor han, hvor han kunne komme til at spille. Og vi fik en god øh, vidersalsklausul Han kom til Sønderjysk, han bliver en profil overrasket. Han får A-landsholds debut. Hvor sindssygt er det ikke. Æh, score i sin debutkamp. Det er jo en fantastisk historie. Ikke? Og så bliver han jo solgt øh, på trans aftenen. Og han sidder på sin kuffert, og han er klar til at flyve. Ja. Og så er det, de har fået, ja, I så så er det, de har fået nye ejere ind. Ja. Og det bliver ikke til noget i historien. Ikke? Og vi var... Må I ærgerlig, og I sidder allerede og regner på Men, det. men jeg har da også allerede næsten begyndt at bruge pengene. Uh, så, men så gik der bare et halvt år. Jo, det, det, der var noget, du ikke kunne bruge penge på. altså Sammen med, hvor mange. Det er jo sådan, når de store klubber de handler, så drysser det helt ned i anden division, det der med. fordi Så sker der nogle reaktioner, ikke også. Og FCK har jo lavet jeg ved ikke, hvor mange også på trænerstab i det her. Mm. her. Det, det rammer hele vejen ned i, uh, i rækken. ikke? Altså, så hvad tjener I så, da han ryger til Slavia, som han jo så gør i denne her? Men så får du både kompensationspenge altså for uddannelse, og så pludselig, at vi får en, en høj vidersands. Øh, altså når jeg tænker på, hvad vi har investeret kontra det, vi har fået ud, og så ud over, at det er en god historie og glæden ved, at, at det er bare en god dreng. Mm. Ikke? Det har jo været en fantastisk historie, hvis du spørger mig. Hvor længe har man, videre, har, har man også videre klausul til næste og næste og næste, eller forsvinder Nej, det efter første det, det, du? Det, det har du ikke, men altså, hvis, jeg kunne også nævne en anden sjov historie. Det er jo Christian Petersen, som vi jo finder ude, der spiller Danmarks ser jeg fodbold ude i Ringsted, ikke? Og nu er han jo bare den bedste venstre, i bare giver championship. Ikke? Han bliver jo solgt for... 10 gange det beløb, jeg får for ham, da han bliver solgt fra 2. Bundesliga til, uh, til championship i England. Og når han bliver solgt næste gang, så får jeg ikke noget, men så får jeg kompensationsbænd. Så får jeg et par tusind, mm. Så er det slut. Men... Uh men han har delt af nede med os, sendt mange ja. penge returer i vores kasse. Ikke? Og det, det er noget, det er noget der, der virkelig sparker røv, det der. Så jo flere du kan få ud øh, på er, den måde... Der. Det er vigtigt at få spillerne ud i de store, øh, også de mindre udenlandske klubber. Og så er det endnu vigtigere... At de skifter fra et land til et andet, så uh, Men det bliver kommer... lavet om nu, Niels Christian. Og det er jo godt, lavet, sådan, man ja. får. Men det har jo været skide irriterende, at uh, man ikke fik, fordi de Blev skiftede inden for, inden for samme land. Ikke? Altså Christian Men, uh, Poulsen er jo et fantastisk eksempel. Ja, det er eksempel, dårligt han, eksempel. <laughs> han har jo spillet i fem, lige, fem forskellige topligaer, ja. og de penge er jo røget ud til en, en dejlig klub ude på... Ja. på hvad det? De har jo tjent på ham hver gang. Hvor andre, der bare skifter i samme række, der, der har det været et problem. Men nu bliver det heldigvis lavet om. Det, ja, men nu har de svært ikke fået så mange penge. Vi havde ham jo også, skal jeg vil hilse sige, i den alder. Men problemet er, at Christian Poulsen lod sin sin løbe ud. Og no. Så får det jo heller ikke så mange uddannelsespenge, desværre. Så det har ikke været så god en forretning som nogle af de andre. Altså simpelthen Joachim Andersen og sådan nogle der, hvor det er 200 millioner. Det kan, jeg sige, det kan du mærke selv i en lille klub som KB hvor han har spillet, for, da han var lillebud eller drengespiller. Så det er noget, vi skal tale om en dag. Hvor mange penge, der egentlig cirkulerer den vej rundt. For det er rigtig mange millioner, der kommer til danske klubber. Ja. Og der inviterer vi dig igen, Per, for nu ja. er vi altså videre til Brøndby. Nu, nu har oh, vi altså været oh. uden for Brøndby længe. Jeg synes, vi har flyttet lidt med Brøndby via Maja Jensen blandt andet. Så lad os skrue tiden tilbage. Hvad var Brøndby-tiden for dig? Altså, hvad var det for en tid? Jamen, det var jo en meget hektisk tid, vil jeg sige. Altså, det var jo sådan en tid, hvor jeg, hvor, hvor, hvor jeg levede endnu mere, end jeg gjorde her. Jeg var nærmest ikke hjemme de to år, sov på en lille kollegieværelse derinde og arbejdede fra morgen til aften, og arbejdede fuldstændig vanvittigt. Altså, men, øh, Hvordan kan øh, du holde til det? Jamen, det tror jeg bare godt, man kan, når man er i den her verden. Øh, men der, når jeg kigger tilbage så kan jeg ikke huske mange af kampene. Det er meget sjovt, ikke? også? Fordi det kan jeg næsten huske alle kampe i, uh, i HBK og gamle her vi har spillet. Men jeg kan, jeg kan ikke huske mange af kampene. Jeg, der har været så meget andet, der har fyldt. Så, så mit fokus har ikke, er, var, var ikke så meget på kampene. Det er meget sjovt. Uh, uh, når nogen nævner, hvordan gik det, vi spillede over i Esbjerg, jeg kan ikke huske det. Det, det, det er virkelig værd. Altså, Eller skræmmende øh, ja. her. Ja, men, ja, helt sikkert, men, men altså, det var jo rigtig, rigtig. Og det var jo det, jeg ville. Jeg, havde jo, jeg vidste jo godt, at det ville alle... De har jo ikke historik med, at de holder sportsdirektøren lang tid derude på Vestegn. Så jeg vidste jo godt, at det var jo bare værd at nyde det, ikke også? Og prøve at, at suge noget erfaring, noget viden. Og det fik jeg. Uh, og der er intet jeg fortryder uh, som i absolut intet der, der er nogen der siger til mig du ved, de så hentede du ham og, ham og ham men det har alt sammen en historie uh, og, og, og, og jeg kunne tale i timevis om det men der er ikke noget af det jeg fortryder der er ikke nogen enkel aktioner jeg fortryder overhovedet uh, jeg synes selv jeg holdt fanen højt på integritet uh, mm. uh, som, som, som jo er, er det, det, det man i virkeligheden skal vurdere det på bagefter var du dig selv Uh, spillede du en anden person? Nej, jeg var mig selv. Uh, jeg grinede stadigvæk. Altså for mig skal det være sjovt. Ikke også? Vi havde rigtig sjovt. Vi, uh, vi, uh, vi grinede af det. Og når vi oplevede et eller andet, der var fuldstændig forrygt, som jeg jo gjorde <laughs> mange gange, så grinede vi af det. Uh, og havde det sjovt. Uh, og sagde, ved I hvad? Hvis bare vi ikke dør af det, så, uh, så, så lærer vi af det. Ikke også? Uh, og sådan var det hele vejen. Grinede du også med den der Oscar Gate? Nej, men der var jeg da ikke længere, jo. Ej, der var jeg, det er jo mig, der ikke kan ja. historien. Nej, der havde jeg bare lidt sådan, det var ligesom, der blev ribbet op i noget, der var. det var lidt irriterende, ikke også? Men, men mere var der ikke i det. Jeg kunne ikke bruge krudt på det, og jeg vidste jo, det ville komme, faktisk. Jeg, jeg havde også hørt det et par dage i forvejen. Der var en, en bekendt, jeg havde, der, der havde hørt, at, at, at, og havde luret, at, at Jan skrev på de der medier. Der, så jeg var totalt forberedt. Det hjalp lidt på det. Så jeg ligesom, okay, nu kommer, det, kommer der en bølge. Men jeg havde lidt ondt af det på Thomases vegne. Det skal jeg være ærlig at sige. Det fordi det var ligesom ham, der røg. Jeg var jo væk der. Hmm. Altså selvfølgelig, der er jo ikke nogen, der gider at læse, at man er, man er uduelig, og jeg kan ikke huske formuleringerne. og sådan. Det, det, det, det. Men omvendt, så vil jeg også sige, det tog jeg ikke alvorligt. Nej, men det er jo mig, der husker galt. Men, men så vil jeg over til dig. Det, nu kan jeg jo godt huske lidt igen, fordi uh, du var trods alt i FC København i den periode, hvor uh, Per han, uh, trådte ind i uh, Brøndby. Hvordan så I på uh, ind i FC København på Brøndby den periode? Jamen, altså forholdet mellem FC København og Brøndby har jo altid på banen været uh, det, store, uh, det store opgør. Det er uh, den vigtigste uh, <laughs> kamp, eller de vigtigste kampe i, i ligaen det er det for klubberne, det er det for spillerne det er det for fansene og det er det jo egentlig også for medierne altså det er jo blevet en det er blevet en, en traditionskamp og det er jo født af et modsætningsforhold mellem øh, øh, Brøndby og de gamle stævneklubber helt tilbage fra, fra da Ruder Konger var knægt ikke? og øh, der kan man sige det har jo været godt, fordi en rivalisering som sådan, at have øh, dygtige konkurrenter er altid vigtigt og er der noget, efter København har brug for, så er det et, et stærkt Brøndby. Altså ikke så stærkt, at de kan vinde mesterskabet, men at de er en seriøs konkurrent til mesterskabet. Man blev jo I lidt nervøs i også. den tid, fordi jeg tænker, der, der kom jo nogle folk ind med penge, efter Brøndby havde haft en svær periode. Der begyndte ligesom, hvad kan man sige, at ske et eller andet derude. Hold de ja, lidt ekstra øje med det? Men altså, hør, Brøndby er en stor klub, og var også en stor klub, de havde resultaterne imod sig, de havde truffet en række ikke så... Øh, Øh, rigtige beslutninger, hvis man skal sige det på den måde, øhm, og, og, og var, var i vanskeligheder, både sportsligt og økonomisk. Og det tager altså tid at genopbygge, men Brøndby har jo en kæmpe base, det er vi jo alle sammen, øh, ved vi jo alle sammen, og det skal du ikke underkende, så der, det er jo klart, det er et spørgsmål om, at når, når folk som Per kommer ind, som man ved er en, en blæksprutte der arbejder 24-7, og som virkelig øh, går ind i, i, i, i, i sådan et job, så er det klart, det holder du der øje med. Det er jo rigtigt, at nogle af de spillere, der så blev hentet, blev... måske var man for ivrig efter at nå for hurtigt frem. Altså hvis du forstår, hvad jeg mener. Set udefra, det er let at sidde og, og hvad skal man sige, at pege fingre. Det ønsker jeg slet ikke. Men det er så altså svært at gå fra at være nedrykningskandidat og have store problemer, både strukturelt og økonomisk, og så bygge på igen. Det tager altså et stykke tid, og det er jo fint, at man havde sine strategiovervejelser, så blev der lidt længere i strategien, fordi lige pludselig begynder man alligevel at hente ind spillere for øverste hylde, hvor der måske ikke rigtig var plads til det, og der kunne man så se, der nåede man så ikke på den korte bane de resultater på fodboldbanen, som man ønsker. det satte selvfølgelig projektet lidt i stå. Nu synes jeg ligesom, for tiden man, har man taget fat igen. Um, men hvis jeg må sige noget til den det, Kreds, ja, det må så, gerne, så, så selvfølgelig. vil jeg sige, det. Det jo det, vi sidder det, på ja, og afdækker. Det, det der var i det, ikke? også. det var, at da, da Aldo ringede til mig, så sagde han, prøv høre, du har fået få penge, øh, drevet en fodboldklub, øh, og har indsigt i talentudvikling osv. Det er det, vi gerne vil i Brøndby. Så sagde jeg, det, hvis det er det, I gerne vil, så vil jeg rigtig gerne være en del af det. Så vidste vi, at de havde mistet, jeg ved ikke, hvor mange ungdomsspillere, der var rejst uh, gratis, uh, Andreas uh, Christensen, uh, Per Emil Højbe, jeg kunne nævne en hel flok, mm. uden at få en krone for dem. Så tog vi fat i det. du havde udtænkt en plan. Vi tager Thomas, uh, Thomas Frank, som har trænet alle de der hold på landsholdet, så han kan tage de bedste. Det var før mig. Og det var Thomas verdensklasse til. Så vi fik det der vendt. Vi fik længe med alle de der unge spillere. Det var rigtig godt. Det var, det var, lige pludselig var det fornuftigt, og vi, vi havde lavet en målsætning, at vi skulle, være, at vi skulle ende top fire. Jeg ved godt, Brøndby top 4, det kan man grine af, de bliver altid slut højere. Men faktisk var jo, klub klubben var ved at lukke om sommeren og blev reddet på sidste spillerdag. Og vi blev nummer 4, og alt var godt. Det, år, det var, der kunne man se, at der var noget. Men så var det jo bare, at det begyndte at stridte, ligesom Nils erik siger. Det begyndte virkelig at strid i nogle forskellige retninger, og der blev snakket Superliga, og lige pludselig hentede vi jo nogle spillere, så man kan sige, okay, hvordan passer det nu lige med strategien. Og jeg var ud og undskyldte med, at de unge spillere skulle have nogle erfarne spillere og læne sig op af. Men det begyndte at stridt. Det er vi enige om. Og hele den her øh, positive, mange, mange folk, vi får ind. Altså, jeg, jeg tog, tog listen med i dag. Jeg tænkte, at de ville spørge til det. Og ved du hvad, det er meget sjovt, for jeg har ikke kigget på det siden. Men når jeg kigger på, hvad vi henter af spillere, det er faktisk... Er nogle rigtig dygtige spillere, der er kommet ind i den der fase der. Så det der var problemet. Hvad var nogle af er mest erlægt af de der navne? Der jamen, er, jeg, jeg, det er jo. Ikke, altså, Timo Pugi, Johan Larson, Ager, øh, øh, Szymanowski, Bularus, Hazani, Christian Nøregård, øh, Det er da toppillere. Altså, der var da ikke noget her. Jeg og jeg ved godt, at mit waterloo, det blev to øh, nordmænd, ikke? Altså, men, men, men det var jo ikke det, der var issueet. Issueet var, at det var begyndt at stikke i en anden retning. Vi skulle, vi skulle slå FCK, vi skulle i Champions League, mm. ikke også? Og jeg vil gerne medgive. Det var vi slet ikke. Vi var slet ikke der. Vi kunne ikke komme så hurtigt efter det. Det, det, var, meget... lidt det, det var lidt det, jeg prøvede at se. Set I mit øh, retrospektive spejl, kan man sige. I var slået ind på en vej, og det kræver selvfølgelig et, tid, et stykke tid at bygge, det fundament, øh, bygge på det fundament. Og så prøvede man et eller andet sted ligesom at kuppe processen ved øh, at, at springe over og hente, hente nogle spillere ind. Det kunne være blevet et, et flot projekt, men uh, desværre, som du selv siger, så virkede det som om det stridede i, i mange forskellige retninger. Jo, men Og det der kunne godt også... være lykkedes, ja, hvis, ja, hvis, ja, hvis der havde ja. været opbakning ledelsesmæssigt. Ja. Ikke også? så kunne det sangens have været lykkedes, fordi på det tidspunkt, der var, det, der var ikke kæmpe konkurrence øh, fra de andre klubber. Mm -hmm. øh, økonomisk var vi godt kørende. vi kunne godt have været lykkedes, men når der ikke er opbakning ledelsesmæssigt, så ved alle sammen, så går det galt. Ikke også? Øh, hvis træneren er til diskussion hver søndag, øh, så, ved man bare, så er det bare et spørgsmål ja. om tid, hvornår han bliver skiftet ud. Ikke? Sådan er det bare. Øh, og det durer ikke, det der. Så derfor så var det et projekt, der skulle afsluttes, og da det afsluttes efter to år, vi blev nummer tre, som var målsætningen, ikke også? Jamen, så var jeg jo fint tilfreds. Jeg synes, jeg har håndteret de ting, vi skulle. Men det var bare med, da Daniel stod der lige pludselig, ikke? Så var der ikke nogen, der kunne se Brøndby være tilfredse med at være nummer tre. Altså, og det, sådan er retorikken i fodbold, og det forstår jeg godt. Og, og, og, og, og jeg synes jo, jeg har helt seriøst, jeg synes jo, det var fantastisk at opleve, hvordan Brøndby lige pludselig var ved at vinde mesterskabet. Altså, hvordan man kunne det, fordi der var arbejdet alle jo sammen, hvis I lægger mærke til det, ledelse, de alle arbejdede sammen mod at blive mester, og det var jo rigtig godt. Det der bare var, blev offret der, det var alt det, som jeg var sat i værk til, det var, det var masterclass, det var den blev bare kastet væk, og man spiller en kamp 11 udlændinge, ikke? Altså, men hvem bekymrer sig rigtig om det, hvis man bliver mester? Det, så det er jo fodbold, når vi snakker strategi og klub og hvad det hedder i dag, så var det bare et projekt, der stod til at skulle dø. Men nu kan du se, så var der Pia og Thomas-projektet, så var der sårninger, øh, øh, og, og nu er vi så et andet sted, ikke også? Og jeg tror godt, I ved, hvad jeg synes, der er fantastisk. Mm. Jeg, jeg synes, det er virkelig det er en fornøjelse at se, at Brøndby nu er, øh, øh, hvor man satser på egne spillere, og, men vi ved jo også godt, hvorfor. Det, der er jo bare ikke de samme penge længere. Per, jeg har et spørgsmål fra en, øhm, fra en af vores seere, Pablo. Øhm, jeg har kun taget fornavnet, fordi jeg ikke så skabt efternavnet. Øh, som spørger, hvad lærte du af den turbulente tid i Brøndby? Først og fremmest at være dig selv, men dernæst så lærte jeg også rigtig meget som at med ned, det er at uddelegere. Du skal ikke være med i alle processer. I dag, der er jeg uddelægger jeg både økonomi og budgetansvar og, og, og sidder kun med det overordnet og bruger, nogle strategi, bruger meget mere tid på strategien, end jeg nogensinde har gjort. Øh, og, og, og det er jeg dybt taknemmelig for, fordi der kan jeg godt se og tro, at jeg skal, skal være involveret i, at vi skal flytte speakerboksen. Det er jo håbløst. <laughs> det er godt, du har lært det med tiden. Ja. Vi skal altså også have et... Uh, tiden er ved at løbe fra os. Det vidste jeg, den ville gøre i dag. Nå. Supersalget, som uh, vi altid søsætter i... Og hvad er dit supersal? jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Altså, ja, og, og der kunne jeg også gøre det. er jo helt sikkert Maggie nok også. Ikke? Men, men hvis jeg tæller en sjov historie, ja. så er det Nikola Sajic faktisk. Fordi det er en af de første salg, vi laver. Vi, det første store salg vi laver, jeg følge det er, det er Martin Christensen til Charlton i Premier League. Det var rigtig godt. Men det blev så fuldt op af, at vi solgte Nikola Sajic til Liverpool, som var kæmpe. Mm. Og det tog faktisk halvanden år, fordi alle klubber ville have ham, og, og familien, de var virkelig, de blandede sig i alt, og det var virkelig kompliceret anden etnisk herkomst, og det var virkelig kompliceret. Men det, der sker, det er en dag, jeg står ude i køkkenet. Vi har børnefødsdag der derhjemme, og så trænger jeg... en, jeg en køkkenet, dag, du hjemme. og så trænger jeg ud i køkkenet, ikke også? Og så står jeg og vasker op, og så ringer min telefon, og så, og så, så får jeg ikke lige set på displayet, hvem det er med, så jeg får bare lige aktiveret den, og så siger jeg, at ja, det er Per, og så er der en, der siger, at det er, det er Siger han så, og jeg har en kammerat over i Kolding, ikke også, der altid laver det der nummer med mig. Så jeg siger jo bare, fuck off. Og lægger røret på, ikke? Og så går der jo 30 sekunder, så ringer den så igen. Og så kan jeg godt se, det er et engelsk nummer, jo. Så siger jeg, jeg må heller lige gå ud i haven. Og så er det så Benitez, ikke? Det er meget sjovt, ikke? Så siger han, øh, han var lidt i tvivl, om han havde det rigtige nummer. Og så vil han jo købe øh, Nicolas Seitz. Og så, og så solgte jeg ham ud i haven. Hvor rød i hovedet var du der, i øvrigt? Grindbar. bare. Altså, der har jeg et eller andet, hvor jeg bare okay, griner okay. af det. Men bagefter havde det været en katastrofe, selvfølgelig, ikke også? Men jeg tror så, ikke, så solgte jeg... du ham ud i haven? Som jeg solg... Det det to 40 sekunder. Jeg blev så befibbet af det, at da han sagde, hvad han ville betale, at jeg bare sagde, okay. Ja, tak. Ja. Og, så, og, så, og, så, og så bagefter, så, okay, så fik jeg moduleret lidt på det. Nå, Men det to okay. 40 sekunder øh, derude. Det var grint meget af det. Faktisk. Det er sjovt, at du siger det der, at du bare sagde ja tak, fordi at jeg har læst et portræt, som Sjællandsk Nyheder skriver, da du bliver 50 år. Der skriver de, at med stort K, han har hentet millioner af kroner af den vej, og mange spillere kan fortælle om benhårde forhandlinger, hvor Rud forhandler til det sidste for at få det bedste ud af det, for HBK'es skyld. Det glemte du der, eller hvad? Gode, lige situationen var jeg sådan nok lidt starstruck, for ja. det skal være helt ærlig. også. Det var jeg nok der, fordi... Så, og, og jeg fik ikke rigtig undersøgt, om vi snakkede øre eller pund heller ikke. Altså, det, kender jeg godt. Siger, det kender jeg godt. Det er en klassiker, til. Jeg har været på den også. Ja. Men, men det, det er jo det, som vi har talt om også med andre. Når de ringer fra Premier League i England, så starter de jo som regel med nogle beløb, som ligger på den side af forventningsgrænsen, hvor vi allerede er Ja, rimelig fornøjet, og så glemmer vi måske. At spørge, <laughs> ja. om det kunne lidt lidt ekstra. Ja, ja. Den har vi alle sammen været. I. Om den klassiske ikke også, ja. altså, da jeg startede? Det var jo om der var moms i transferen eller ej det. <laughs> ikke også. Altså så kunne klubber, det de godt bagefter. Så kunne vi bruge den måned på at diskutere det ikke også. Altså, nej, det, det er rigtigt. Altså der vil jeg sige, der har jeg den holdning, når man forhandler. Det siger jeg altid til spillerne. Prøv, Der må vi have respekt for, at nu bliver vi mæt uvenner og uenige og alt muligt. Og så bøvler vi og så bruger vi den tid på det. Og så er vi men det er ikke personligt. Vi prøver, du prøver at få den bedste aftale, jeg prøver at lave den bedste aftale for klubben, og når vi så bliver enige på et eller andet tidspunkt, og vi går ud af døren her, så har vi glemt alt om det der frygtelige klima, vi var i tre uger. Ikke også? Og det, det er ligesom måden at gøre det på, fordi, fordi det, man, man kan altså ikke øh, holde sådan her, og så arbejde om noget så vigtigt, uden at man bliver, man bliver uenig undervejs. Det kan man simpelthen ikke. Og der, der må jeg jo sige... For sådan en lille klub som os, der er det virkelig, virkelig vigtigt, at vi får lavet de rigtige aftaler, ikke også? Helt ned til detaljerne. Så ja, selvfølgelig er jeg, er jeg barsk der, selvfølgelig. Men det er alle jo, tror jeg. Vi skal er det altså, det? Jo, jo det? Jo. Jeg, jeg er jo mest bange for at forhandle med lids Christian, men det, men det kan godt være, at du også har en barsk side. Det kan jeg næsten fornemme, at du har. Per, vi skal lige, altså fordi tiden er gået, men vi skal have svipseren. Og jeg har jo et bud, fordi vi to havde engang øh, et interview, der ikke forløb sådan super, øh, omkring Emil Larsen, som øh, I melder er ved at skrive, øh, ja. skrive under, at I ham til lægecheck i Brøndby, og så ender det med, at og jeg tror faktisk, det er på dagen, at I har en kamp, og så ender det med, at I, øh, at I sender ham hjem igen, og der kommer jeg ud og skal lave et interview med dig op til kampen. Øh, jeg ved ikke, om det er det, der svipser Du må også godt sætte noget ord på det. Ja, men lad os bare tage den, altså, fordi der går jo mange jo. Øh, <laughs> Men altså, Emil-sagen lærer jeg jo også meget af. Men jeg vil bare sige igen, jeg havde altså et godt hjerte der, fordi jeg havde bare sagt, jeg kommer ikke til Brøndelmø, og så siger noget, der ikke passer. Jeg nægter simpelthen at lyve, fordi hvis jeg først, det ville altid komme frem. Så det der jo sker, det er jo, at Emil, han kan ikke gå igennem den lægetest. Og så, jeg havde bare besluttet mig for mig selv, at uanset hvad der sker herinde, også, så lyver jeg ikke. Altså, det gør jeg bare ikke, fordi de skal ikke komme bagefter og så sige, jamen, bum, bum, bum. Så jeg, så jeg valgte bare at sige, okay, det har jeg sagt, så må jeg gå ud og sige det. Og så, ligesom i det, ligesom alt muligt andre her i livet, så, så finder man jo ud bagefter. Det kunne godt være, at jeg kunne have sagt, uden at der er nogen, at vi kunne ikke være blevet enige om kontrakten. Og så kunne der ligge en fejllægerklæring øh, øh, øh, i det. Mm. Ikke også? Ja. Men der mente jeg bare, at Brøndby ville være så stor, at det ville, der var jo og på talt, så havde jeg jo en oplevelse af, at der var jo mikrofoner overalt i væggene, der er sådan noget. Ikke også? Så jeg var jo 100% sikker på, at hvis jeg stod og fandt en undskyldning der, så ville der tre minutter efter være en læge, der, der stod og udtalte, at han havde dumpet det der, og så ville jeg se dum ud. Så, jeg, så jeg valgte, mm. du kan sige, at jeg valgte at køre Emil Larsen ind under bussen der, ja. øh, kan du sige. Men med til historien kommer jo også, at jeg havde aftalt med ham, han skulle ikke sige et ord om det. Og han står jo, han bliver udtaget til landsholdet samme morgen ja. øh, for efter en OB-kamp. Og så står han ude i Lufthavn ude i Kastrup og siger, at han skal til Brøndby. Nå, det kan ikke engang huske. Nej, okay. så, det, så, så, så, så han bad jo selv om, at, at det var kommet frem. Mm. Fordi ellers var der jo ikke nogen, der havde vidst noget om det. Så havde vi jo bare kunne øh, sige, okay, så var der ikke mere i det. Så spiller han bare i OB, ja, ja. og vi har ikke skrevet under på den. Der er jeg jo ikke behov for at nævne, at, øh, at den var kikset. Vel? Det er et støj Men en landtag. spiller øh, dumvede simpelthen lidt, jeg. Ja, og, og når jeg snakker med mine kolleger, så har alle oplevet det her. Alle har oplevet ja, det på et eller andet ja. tidspunkt. Det er bare første gang, jeg har oplevet det, og, og, og, og havde jeg oplevet det senere, så havde jeg måske håndteret det anderledes. I dag vil jeg gøre det anderledes. Altså, i dag tænker jeg altid over det. Du ved, når jeg sidder og laver kontrakter mega meget, hvordan får vi nu passet lægetægget ind i det her? Fordi når man har oplevet det der en gang, mm. så skal man ikke opleve det igen, vel? Hvad gjorde du i forhold til Emil Larsen efterfølgende? Ja, jeg sagde jo til ham, som det var, Emilie, jeg har været ærlig. Uh, men det var ligesom om, at der blev så indikeret fra OB's side, at vi, at vi lige pludselig vil bruge pengene på Thomas Kalenberg i stedet for, eller et eller andet. Var det for forkert? Ja. ja, det var fuldstændig forkert, fordi hvorfor fanden tager du ind til, til lægecheck, hvis du ikke vil have ham? Altså, det var helt forkert. Altså, så, så det var en vanvittig forklaring. Men igen, du er fanget der. Og når du så er fanget i sådan en situation, så har jeg tænkt, så må du være ærlig. Men jeg kan godt se, det var ikke befordrende for hans karriere, ikke også? Så det var måske meget godt valgt. Jeg ville ikke have taget Emil, hvis det var det. Men her. Du havde fortrængt ham, men jeg husker den stadig. Tak fordi du fortrængte ham. Han, han, han, han, han hilser stadig lidt anstrengning på mig, når vi mødes til fodboldkampen, det vil jeg, Men jeg har aldrig haft lyst til at, at, at have ham ud under bussen. Det har aldrig været min intention. Per, ved du hvad, det var en sand fornøjelse at have besøg af dig, og jeg synes nærmest, at vi kunne have lavet en udsendelse mere, for vi er slet ikke færdig med at snakke. Vi håber, du vil komme igen en anden gang, når... Vi skal <laughs> høre om bygningen af køge Ja, plus når er... kalenderen, vil jeg sige, tillader, at ja. du slipper ud af Køge, eller Duisburg eller Ghana, eller hvor du er. Tak for besøget. Tak. Fornøjelse.